Áki szeptember végén gördült be a faluba, vadonatúj ford eszkortján. A körzeti megbízottnál szállt meg, az ő irodája mellett kap munkaállomást. Átlagos magasságú, szikár, csontos, a bőre olyan vékony, hogy átlátszónak tűnik. Mindig elegáns öltönyt visel, a fölött drága kabátot, ritkán pislog, negyven körüli, elvált férfi. Aki a számokban és a tervezésben hisz, és ez a vallás tette tönkre a házasságát. Szex keddesténként, időtöltés a gyerekekkel szerda este nyolc és fél kilenc között. Minden bevoltoztva, és semmiből sem lehetett engedni, bármennyire is kifogásolták mások. Hiszen aki nem tervezi meg az életét, az elvész a káoszban. A felesége végül nem bírta tovább. Közölte, hogy a tervezés rögeszmévé vált Ákinál. Az adott életének értelmet, és már két éve külön éltek, amikor Áki megérkezett a faluba. Egy szélcsendes napon, amikorra a fű már kifakult, már a költöző madarak is útra keltek, és belerepültek a horizontba. A vágóhíd teherautója pedig a tanyákat járja, és házilag összetákolt felépítménye Nyikoroga platón. A faluból üresen indult, és bégető bárányokkal néhány hallgatag juhal, és egy-egy morcos kossal megrakva tér vissza, és egy gazda is a jószágaival tart. A kocsi leereszkedik a lejtőn. El a tekla mellett betolat a vágóhíthoz. Két térdigérő sötétzöld zöld köpenyes nyit ajtót. Leengedi a kocsi végében lévő rácsot. Betereli az állatokat az istállóba, amit néha váróteremnek neveznek. Pedig ritkán kell sokáig várakozni. Az állatokat egyesével terelik le arra a platformra, ahol elkábítják őket. A mészáros, egy magas paraszgyerek gyerek gyorsan dolgozik a taglópisztollyal és az emeleten dolgos kezek várakoznak. Néha eszünkbe jutnak a vágóhíd istállójában lévő bárányok, amelyekben forra az élet, bégetnek, kék szemmel néznek körül, majd egy-két nappal később fagyott testek lesznek belőlük. Egy nyarat élnek meg, egyetlen rövid, fényes nyár folyik az ereikben, semmi más. A taglópisztolya homlokukat találja el a szemük fölött, mi pedig ott állunk és várjuk a telet. A tíz kéz kávéval, három tortával, tejszínes palacsintával, kétféle aprós süteményjel, szendvics tortával kínálja Ákit. Mesélnek neki a faluról, az egészről, életről, halárról. Itt nincs se temető, mondják, se templom. Áki tagadhatatlanul jóképű. Arca szép, simára borotválva, sötét szőke haja kifogástalan. Többször is meghívják egy kávéra, hisz voltak éppen miattuk van itt. Érdeklődnek a vizsgálatról, de hiába próbálnak kiszedni belőle bármit is. Amikor vékony ajka finoman szétnyílik, kegyetlenné válik az ábrázata. Ők pedig azt gondolják, Elizabeth most aztán bajban van. Miután Áki már egy hetet töltött a faluban, és kétszer is kávézott a tíz kéznél, még mindig nem beszélt Elizabettel és a teklába sem tette be a lábát. Természetesen óvatosan akar közelíteni áldozatához, gyűjti az anyagokat, a bizonyítékokat, idegek harca folyik. Viszont távolról látta már Elizabetet, ahogy a falut járja. Elizabet reggelente mindig tesz egy órás sétát, ha esik, ha fúj, akkor is, amikor minden mást elfúj a szél. Kisé mániás, magyarázza a körzeti megbízott mosolyogva. Ákival az iroda ablakában állnak és figyelik, ahogy Elizabeth elhalad előttük. A reggeli sötétség felé tart, kifelé a faluból. A vágóhíd teherautója üresen zögykölődik az úton, szintén a sötétség felé. A fényszóróiba kapaszkodik, nehogy elvesszen. Iskolabuszok érkeznek a tanyákról, leteszik a gyerekeket, visszaindulnak, majd csendelepszik a falura. Minden mozdulatlan. Alig történik itt valami, mondja Gudmundur mentegetőzve. Áki a körzeti megbízotra néz a sohasem pislogó, világoskék és fújtüvekhez hasonló szemével. Örülnék, ha most nyugodtan tudnék dolgozni, mondja. A körzeti megbízott visszanéz rá, urul, mozgást látod a kint. Kjártan és David ballag a munkába. David az test közepén, kezét téve, szénfekete bőrkabátban és sötét farmerban. Arca kréta fehér a szemébe húzott feketek alap alatt. Kjártan a járdán halad, súlyos léptekkel kissé kacsázva. Talán a súlya a sok kiló miatt, amit csontozata cipelni kénytelen. Lassan kivilágosodik, két varjú köröz a szövetkezeti bolt fölött. A vágóhíd teherautója nem sokára visszafordul, platója megrakva bégetéssel és nyárral, ami még a hét vége előtt fagyott testekké válik. Ked van. Áki kis ilyet, Ásd is, hogy ne kelljen elköszönnie, úgy tesz, mintha a számítógéppen lenne elfoglalva, majd feláll, hogy kövesse a tekintetével. Látja, hogy a lejtő felé indul, eltűnik rajta, a fjord előbukkan az éjszakából, elment, szól beásd is, rohadjon meg a pokolban feledi munda, aztán bemegy Áki irodájába, és szemei között gondterhelt ránccal óvatosan átlapozza a papírjait. Áki elhalad a tekla előtt, oda bent sötét van, majd bemegy a vágóhídra, figyeli a szorgoskodó mészárost és a három férfit a platform alatti kis futószalag mellett. Egy fiatal fiú kabát zsebében a fülébe repett dübörgő diszkmennel Segít megfordítani az állatokat, amikor azok halálgörcsbe rándulva lezuhannak a platformról. Vele szemben egy magas, görnyett, hatvan körüli férfi, akinek órán egy takoncseplóg. Elvágja a bárányok torkát, a vér egy aknába ömlik, kiárad belőlük a nyár. A harmadik ember a patájuknál fogva daraboló horogra akasztja a hullákat, és a futószalag felszállítja az állatokat az emeletre, ahol hasított testekké majd étellé válnak. Áki bejebb megy az istállóba. Végignéz a jószágokon, mintha rágógumit rágnának. A focistákat juttatják az eszébe. Két munkás jön le fentről. Köszönnek neki. Ő finoman biccent. A korlátnak támaszkodnak. Szünetet tartanak. éves vidéki fiúk. Lábok között daraboló horog. A paták rögzítésére szolgáló nyílás nézelőre. A derekukon lévő hüveiből három kés áll ki. Behallatszik a vágóhíd teherautójának hangja. Áki áthajol a korláton. Apró, puha kezét belógatja, egy bárány óvatosan megszagolja. Áki a szemébe néz, hallgatja a taglópisztoly fédig félig elfojtott kattanását. A puffanást, ahogy az állata szállító szalagra zuhan. és arra gondol, milyen kicsi a távolság élet és halál nyár és tél között. Szeretne többet gondolkodni ezen, kedvet érez hozzá, de semmi sem jut eszébe. Számolja a fejeket az istállóban, majd kimegy, és a munkások gúnyosan néznek utána. évesen sokat gúnyolódik az ember, ekkor még semmi sem bírja elkeseríteni. Ekkor még többnyire, akkora a távolság, élet és halál között, hogy fölösleges is lenne megpróbálni lemérni. Á, kilesétál a partra, leül egy nagy kőre az árapályzóna felső részén. Apró hullámok jönnek-mennek, jönnek-mennek, jönnek-mennek, jönnek-mennek, jönnek-mennek. A tenger hipnotizál. Hosszú idő telik el, és áki csak bambul. Nincs jelen sem ebben a világban, sem egy másikban. Szinte nem is létezik. Alig több egy világos kék fújt üvegre emlékeztető szempárnál, ami a hullámokra mered. Amelyek jönnek-mennek, jönnek-mennek. Aztán valami megmozdul a fejében. Talán egy gondolat vagy benyomás. Ked van, és keddeste fél tíz és tíz között nagy X áll a naptárában. Olyankor elégíti ki magát, rendszerint minőségi, amerikai pornó újságokra. De van két Anaisning könyve is. Előző keddeste a körzeti megbízotték vendégszobájában kissé kellemetlennek érezte, de valamennyire izgatónak ismert közben hallotta a sorront, aki éppen telefonált, és sorrun hangja nagyon lágy. Várom már, tűnődik el áki, és a szombiát finoman széttárva felidézi Nin egyik könyvének, a Vénusz Deltájának egyik fejezetét. Nem, nem várom, gondolja szomorúan. A hangulata nem változik, merevedésnek semmi jele, csak a tengert nézi, amely három irányba nyúlik el, és egy helyen összeolvad a horizontot kaparó csipkés szigetekkel. Jó lenne, ha meg tudná számolni a halakat, vagy a könnyeket, amelyek úgy csorognak le az arcán, a vékony orcáján, hogy közben nem is érez semmit, csak fásultságot a lelkeméjén, mintha a szeme önálló akarattal rendelkezne, mintha még a könnyei is kerülnék őt. Patkányok és süllyedő hajó, gondolja szarkasztikusan. Ott ül a kövön. Nem tudja megszámolni a halakat. Nem tudja megszámolni a könnyeket. Eltűnődik. Minek élek? Este a teklában vacsorázott hallg zene szólt egy CD-ről, talán valami vonós négyes, egy már rég halott zeneszerzőtől, tészta étel, egy üveg vörösbor. Áki néhányszor berúgott a gimnázium alatt a hetvenes évek végén. Akkoriban nem sok egyebet lehetett inni, mint pálinkát, seven vodkát, kólával. Vörösbor csak filmeken és nagy lehetett látni. Milyen érzés lehet újra segrészegnek lenni, tűnődött el. Megvizsgálta az étlapot, majd szemügyre vette az itallapot, és talán a bátrabb napok emléke arra, hogy egy egész palackal rendeljen, nem féllel, nem csak egy pohárral, de lehet, hogy azért, mert sem a tengerben úszó halakat, sem a szeméből kifolyó könnyeket nem tudta megszámolni. Minden esetre, mire kihozták az ételt, már a fél üveget elfogyasztotta. Két pohár után ő is úgy kezdett pislogni, mint mi a többiek. Három pohár után körbepillantott és biccentett a többi vendégnek. Rajta kívül még öten voltak. Ann Björn az orvos, az ablaknál ült. A hetedik pohárnál odahívta Elizabetet is, és nagyon óvatosan, mintha a kezével kellene a szavakat sorba raknia, kijelentette. Sok mindent tudok magáról, majd lehányta az asztalt, az ételt, a padlót, és Elizabetre is röccsent belőle, az ölt pulóverére. verére. meglepetten nézett az okádékára, Elizabethre pillantott, és azt mondta. Nem tudtam megszámolni a halakat.